Літунів і моряків їхні біля вілиця приємно почервоніли. Піхота і через свою надмірну дисциплінованість від шнапсу відмовлялись, хоча з величезними зусиллями і шлунковими спазмами. Українці вхитрялися кожен ковток горілки з перцем заїдати канапками з часником і салом. Фінни пили не криючись, і дехто з них уже був таким п'яним, ніби він був фіном не на дефіляді в Москві, а на екскурсії в Петербурзі. Хорвати влаштували між собою легеньку бійку. Лише японський батальйон стояв непорушно, як намальований. Хорунжий Левицький задубів і був злий, як завжди, коли його нахабно дурили. Він знав, що його обманюють, але нічого не міг діяти. Та вони знущаються. Шипів крізь зуби до Остапа на зарука, котрий стояв поруч. Нахріна цей парад варяцький? кому це потрібно, показуха. Показуха, Митре, це основа основ націонал соціалізму, сміючись, відповів Остап. Чи як? Хильнеш кілька дек. Давай на їх шлях трафить. До дідька. Хорунжий Левицький помінявся місцями з осавулом татаренком, який стояв у другій шерезі, і узяв срібний розсумний кухлик. Йому налили справжньої новоселицької горілки з перцем. Тепер такої горілки вже не вміють робити. Тепер просто кидають двоє перченят у пляшку, а суть перцівки полягає в тому, аби зберегти і смак, і запах червоного перцю. На жаль, секрет виготовлення істинної горілки з перцем втрачено. Випив. Дали йому шматок білого хліба зі скибочкою вудженого сала з рожевою м'ясною смугою і дрібно покраєним зубком чеснику. «Знаєш, Дмитре, що я чув сьогодні вранці, ще до Алярму?» – заїдаючи другу чарку перцівки, говорив чотар Назарук. «Я ходив у штаб, бо мені прийшла термінова телеграма зі Львова. Хочеш, прочитаю?» «Від неї?» – спитав Дмитро. «Від неї. Тоді не читай». «Не буду читати, але каже, що кохає». А ти тут пиячеш у Москві. Але ж я Чемний. З московинками не того. Та слухай, що я чув. У штабі я маю колегу-радиста. Це він не справив мені телеграфічний зв'язок в обхід оперативного відділу. Тож цей Лілько все знає. Будь певен, він простий вістун. Але генерали часом того не знають, що знає цей львівський батяр. Він зателефонував у нашу касарню о четвертій годині до днини І через чергового викликав мене до себе Я дуже хотів спати Але чотар Петрук сказав магічні слова Телеграма зі Львова І я схопився Май тако давай, май коротко Бо ти ще зачнеш оповідати, що тобі снилося Що ти чув? Я хочу підряда, би ти не подумав Що я брешу, бо Сталіна, якого ми піймали Ось цими руками, не буде на дефіляді А хто буде? Не знаю, а Сталіна не буде що ти остапи мелеш? тобі більше горівки не можна митре Зашепотів на вухо Хорунжому Левицькому чотарна за рук. «Я не брешу, Ілько все знає, тож сьогодні до днини, коли я ходив по телеграму, він мені розповів таку байку. Але то не байка, то правда, бо мало який генерал знає то, що знає цей вістун-телеграфіст. Ще позавчора Адольф Гітлер дав команду привезти полоненого номер один з Лефортівської тюрми у свою резиденцію на дачі в Кунцево. Вони говорили без свідків майже три години». «Як би, свідки, вони що, обидва французьку мову знають?» «В тому той річ, що ні Гітлер, ні Сталін, ніяких іноземних мов не знають, мусили мати перекладачів, а це вже витікання інформації». «Допускаю, – похмуро сказав Левицький, – але не можу повірити, що твій гілько був одним із перекладачів. Ні, він не був, хоч знає, скурвий син, чи не всі європейські мови, але він має друзів скрізь. Голуба мафія знає, що це таке?» що? Содомісти? Тю, Гедота, сплюнув Дмитро. Хай, Гедота, але вони один за одним тримають, знаєш як? Як? Як, як перші християни. Стули свій блюзнірський писок, святотатче, бо як гримну по нім визвірився на Остапа Дмитро. Менше з тим, Дмитре. ці содомісти тримаються купи навіть через лінію фронту. Страшної сили організація, ця голуба мафія. Не зважають ні на національність, ні на партійність. А ти що так їх Перфектуєш. ти може Боже, збав, перебив Дмитра Остап Ну що ти, Митр, ти ж мене знаєш Дмитро знав Остапа Це був рідкісний жонолюб Намагався жодної спідниці не пропустити Словом Митре Єлько, мій львівський сусід Голубий в законі Він має коханців по всьому світу До війни з Парижа не вилазив